Ràdio. Ràdio Sallent, 107.6 FM <t 'n 'hi> hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ràdio Sallent, la meva, la teva, la nostra Ràdio 107.6 FM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 I són tres quarts de vuit del vespre i jo li demano a Olga. Olga, quin dia és avui? Avui és dia 4 de febrer 4 de febrer, com pot ser que passin els dies tan ràpid? Mira I és que les setmanes passen així Diu l'Olga, mira, com ha anat la teva setmana, Olga? Bé bé Martí, la teva? Estressadíssima Estressadíssima, la meva també Aquesta setmana he sigut víctima de l'estrès Així que gent, ara estem aquí disposats a passar una hora com? Molt divertida Mol divertida, que un mes, Martí. Explosiva. Explosiva i sobretot entretinguda. Ja ho saps, Sallantí i Sallantina connecta el 107.6 d'FM perquè a partir d'ara obrim un divendres més a Ràdio Sallet. Aquí, a l'Endra, nosaltres. Sí, sí, sí. Estem aquí, preparats. Perquè avui parlarem d'una cosa molt comuna. De què? Què és això que... Dels mitjans de comunicació. Això, dels mitjans. Perquè quins mitjans hi ha avui en dia? Yeah. Perquè la gent ja no es comunica allò amb telègraf. Home, una miqueta anticuat, ja. Mm, ara que em feia mi il·lusió en enviar allò... Stop! Stop! <ríe> és que ja la Cristina encara, encara té el telègraf i per això no teu Facebook, ah, encara no saps. és aquest, wow. el motiu és aquest. <ríe> és que el Face és un mitjà de comunicació, el Face. El Face. face. El Face. Ah. Un dia la classe vaig explicar el Facebook. El Facebook. Face meus alumnes encara crec que encara riuen. <ríe> crec que ja m'han posat aquesta etiqueta, la profe del Facebook. Bé, bueno. ah. Um, què més, què més, què més, què més? Home, tenim ràdio. Ah, tenim... tenim ràdio. La nostra estimada ràdio. I tant. És que la gent jove escolta la ràdio? Mm. Què hi penseu? Escolta la ràdio. Escolta ràdio o escolta música? Escolta, escolta música, bueno, la ràdio, la música. Escolta ah. emissores de música. Escolten emissores de música o, si no, molta gent es descarrega música per als seus... Um, iPhone... I I I iPods... No, no, ipods? iPhones... iphones Bé, el senyor Apple ens paga per fer propaganda. <Metroid> els iPhones, els iPods, els MPs... 6, 10, 15, ja no sé quin MPs... 5, que hi ha van pel 5. Perquè jo cada any he de comprar un MP per al meu fillol diferent perquè, clar, que això va molt ràpid. Um, què més? La gent escolta música, molta música. Um, I també hi ha un altre mitjà important, que la gent està enganxada: La tele. La tele, l'estimada tele. Què Martí, estàs enganxat a la tele o no, tu? Sí, bueno, no gaire, no gaire, però sí, encara, quan tinc temps encara miro la tele. Quan tenim temps, de vegades ho fem. És que la tele, sabeu què em deia l'altre dia un, un periodista? Un gran periodista, de fet, és una persona que fa molts anys que està en una misura fent un programa interessant. Doncs el periodista m'explicava que em deia hi havia una vegada en què els mitjans, fa uns, enrere, uns anys enrere, s'avervien per tres coses. La primera era per informar, perquè els mitjans era com la gent doncs, em seguia tot allò que passava arreu, perquè clar, el de casa se ja ho sabien, el que passava arreu. La segona funció era formar les persones perquè la gent, a través del que veia a la tele o sentia per la ràdio, o llegien els diaris, doncs aprenia una mica, i així tenien més cultura general. I la tercera era per entretenir. Llavors, a partir d'aquí es va establir un diàleg important. Vosaltres creieu que encara la, els mitjans formen? Mm. O alguns programes desformen, <ríe> no sé, per dir-ho així? De. Deformen, uh... sí. Un... Depèn, depèn de, de l'emissora, de, de, de la cadena. Depèn de la cadena. Depèn de, sí. del canal. Depèn del canal. Sí. Nosaltres n'informem. Nosaltres informem, informem no? i formem, no? Tot, tot i que el 90% és de formar, és de formar. Jo crec, és la meva opinió. És de formar o de formar? De formar, tot seguit. <laughs> No formen, sinó que... Deformen, de sí. sí. És veritat que cada vegada més sembla que hi ha allò d'aquells programes, ho puc dir així, eh?, tal com sona, d'escombraries. Programes d'escombraria. Programes que porten o generen, doncs, malestar. Perquè no hi ha ni normes de comportament, ni d'educació, i els tons i els temes que es parlen, doncs, no sé. No són gaire... I la gent s'omple la boca dient que són d'interès general. Sí, bueno. Oh, sí o no? A mi em fa molt riu. ha gent que està a I per això, doncs, hi ha altres programes i altres cadenes, ja sigui de televisió com de ràdio, que tenen una part altra. Oh, fins i tot de premsa perquè hi ha diaris bons, de premsa també, que fan una crítica sàtira, sàtira així d'aquesta realitat. Estic parlant de programes, per exemple, de TV3 i alguns programes interessants que se n'enriuen de que, segons quines situacions, que són muntatges específics, molt divertits, però que realment posen en evidència circumstàncies. Què? Hem parlat una mica, no? Hi ha ja, de mitjans? Només sí. començar profunditat. No sé si hem d'anar amb un tema musical i els deixem així una mica en boca. Ah, vale. I tant, que vagin rumiant. Que vagin rumiant. Lo que hem dit. Va, el que hem dit. Què et sembla, Martí? Tens algun tema preparat? Doncs estem amb un tema si vols sonar, en teoria sí. Un tema amb yours. De Jason Marras. De Jason Marras. Undone me and you bet I felt it I tried to beat you but you're so hot that I melted I fell right through the cracks And I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my bestest And nothing's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some I won't hesitate No more, no more It cannot await I'm yours Open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free Look into your heart and you'll find love, love, love Listen to the music of the moment, maybe sing with me A la peaceful melody It's your godforsaken right to be loved, love, loved, love, love, love, love, love So I won't hesitate No more, no more It cannot wait I'm sure there's no need to complicate Our time is short This is our fate I'm your own way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clear up my breath fogged up the glass and sure so drew a new face and laughed I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons of what we aim to do our name is that you won't hit sotate no help no more, no more, it can not wait i'm sure there's no need well, to open up your god mind see me open up your play the day is short let do your heart and i'm not away love. i'm yours no I the music, the moment comes no more no more it's it your god that's going right to be loved There's no need to open up your mind and see like a Open up your plans and damn you'll be sure Look it's into your is heart is and you'll find love of your walls the music the moment, come and dance with me, me. I sure it's, it's our God for singing right to be love of your Listen to the music of the moment, it come and dance and rotate No more, no melodies. more It's it to be loved the sky love, love, is yours Oh, I'll open up your mind and start <laughs> I felt it I tried to beat you but you're so hot that I melted I fell right through the cracks and now I'm trying to get back before the cool done run out I'll be giving it my best and nothing's going to stop me but divine intervention I reckon it's again my turn to win some or learn some I won't take no i seguim aquí a Ràdio Cellent al 107.6 de l'FM primer recordar-vos que podeu trucar al 93 837 1753 al nostre telèfon d'aquesta ràdio també si no ho podeu fer ho per via Facebook o com sempre hem publicat el nostre missatge que podeu comentar-lo nosaltres també comentarem els vostres comentaris o si no ens podeu obrir pel chat i dins el que vulgueu nosaltres també ho comunicarem a partir de les zones del 107.6 de l'FM yeah. estàvem escoltant jo, i donem pas a la nostra tertúlia de comunicació i és que avui estem parlant de mitjans com aquests mitjans ens han influenciat perquè segur que tots els de casa i els d'aquí a la ràdio ara recordàvem un moment algun personatge alguna sèrie, alguna cosa ens ha marcat o no Ah, super 3. El club Super 3 sí. uh, nosaltres totes les generacions hem sigut socis del, del Club Super 3. Sí, jo encara continuo sent. Encara tens el carnet Encara tinc el carnet. El vell fins i tot també jo, el el tinc. Tinc, jo tinc el, també. el vell, però el nou aquest, el nou també el tinc. El Ole. super 3 més.. Ole. Ole. Jo no jo encara tinc el vell. M' he de renovar, Jo no ho vai renovar i encara mai de fer el carnet jove que no poc mal Jo ja hem quedat el Super 3.gatt el super tres. De fet jo tinc el carnet del super 3 guardat és d'aquelles coses que un té. Sí, el cronet de superterers no pots llançar mai No pots llançar i eh? quan mm. arribes a les invitacions de ves a, a, a patinar o no sé què sí. això, Ai, tota la jovenalla mira. ho hem viscut Abans dic, que, que estan parlant del Facebook o podeu deixar-nos els nostres comentaris tenim el Pitu Galovar que ens ha comentat Bona elecció musical per començar moltes gràcies, ja saps que és la teva ràdio, aquesta. Doncs podríem animar en Pitu, ja que està connectat amb nosaltres via xarxa, que ens expliqués quin programa o què va marcar la seva infància. Potser va ser una veu de la ràdio que li va agradar un programa o així, o potser al contrari doncs, va ser un programa de tele o una sèrie o, o potser un diari, o un, no sé, el Rajocet. Sabeu com en diu una casa meva, el Rajocet? El Petofet. Mira. És perquè és un diari petitó amb les notícies del Bages i poca cosa més. Ens ha tornat a comentar. Què diuen, ah, Pitu? Carai. Primer dir-li que el, ens ha dit que el xat el tancat, el tenim obert, que potser falla la connexió a coses que passen amb el Facebook. Cosa que té el directe. Després diu que el seu Super3 encara el té... Encara tinc el guant. Encara ah, tinc el sí? del Club Super3. Molt bé. Yeah. Sí. Ja petits records que es guarden. Sí, sí, és que tots hem passat aquesta... Una caixeta petita, tenim els records. Oh, una caixeta petita. Ai. Ai, ai. I és que alguna sèrie, va, segur que alguna sèrie veu veure... veieu de quan érem més petits que us marqués, una sèrie de dibuixos o un programa de tele. Havíeu vist un programa de tele que es deia Malalts de tele, vosaltres? Em sona. Sí, em sona. Algú de... que han recuperat ara amb els 25 anys sí? de TV3 que ha sortit una mica a la llum, com un flash o alguna cosa d'aquestes. Sí. Va, va, algun programa, Olga, algun programa que tu recordes. Ostres, que te marcat o no sé, que dius, és que sempre que sentia allò o veia això m'animava. A veure, pensem. A buixos, no sé. Bola de Drac. Sí, ho havia vist, Heu això. Heu vist Bola de Drac? Mm. Sí. Tots que... hem passat pel Son Goku. <laughs> sí. I les Boles de Drac Z. Sí, jo tinc un quadro penjat a l'habitació. Del Bola de Drac? Sí. Bueno, ara no està penjat, però el tinc per allà a casa. I qui en el teu quadre? Eh? Qui ha representat en el teu quadre? El Son Goku? El Son, sí. son Goan? El Son Goten o tots els Gokus? De... Ah, això. <laughs> I, I en Martí, alguna sèrie, alguna... No sé, algun programa que recordis? Plats Bruts. Que bona! Plats bruts! Sí. El López! No era López? Era, era. boníssima! M'encantava. Sí, és veritat. Potser sí, aquí ha sortit sí. la cosa de la ràdio, però m'encantava. Era fantàstica, Plats bruts. És veritat. Quin riure, mm -hmm. quin riure. I com es deia la, la senyora? Ostres, ara no me'n recordo. La, com es deia? Cadet Llué? Com es deia la senyora? Us recordeu, vosaltres? La veritat és que no. La senyora que... Ah, no me'n recordo. Bueno, quells coses que passen. Plans bruts, què més? Què més ens diu un en Pito, que el veig aquí preparant. Case si bé li podíem dir a Pito que vingui cap a la ràdio, sí, no? Va Pito, home. Que troque. Calva'stera el eh? telèfon, no, que, que, te que, que camina una mica. Va Pito. <laughs> pitu o no sé com li hauríem de dir, aquí perquè clar. Hauríem de posar un notrinador perquè també vaig els missatges. Sí, ah, veus? Això hem de ho uh, dues coses. Va, dues. Una. Diu que seu, la seva sèrie preferida és Bola de Drac, <ríe> original i en català. Sí, senyor. Ah, I això. que no pot venir perquè encara porta i ja hi porta el pijama. És coses que aviam, que no tenim problema per venir vestit, <ríe> que pot venir en pijama. Això ningú ningú, ningú, ningú et veu, veu ningú et veu. No, no, tranqui, home, però ho agrada venir fins aquí caminant. No, posa't del batín ah. la jaqueta la jaqueta, és veritat, és que aquell bola de drac ens va marcar, no sé si podríem trobar la cançó què Martins, la podries trobar? Sí. la cançó de bola de drac Z oh, oh, ja. ja la cançó de bola de drac Z canta el Cristina, no, no cal que la busquis no, no. Martí què més, què més, què més, quines sèries més hi havia? no sé quines hi havien. però les d'ara n'hi ha alguna sèrie que us hagi marcat? alguna sèrie de dibuixos? de dibuixos um, d'ara? Jo és que tinc un que m'agrada molt, però no és, no és educatiu gens ni mica. Ostres. Vosaltres sabeu qui és en Bopa Esponja? Mm, Cristina, no m'agrada gens el Bopa Esponja. A mi m'encanta el Bopa Esponja, no. fa molt riure. És jo a Martí? Que penso que hauria d'estar prohibida per la televisió. Olga! Sí. A mi m'agrada molt pes poja. A mi no. Fa molt riure en Patricio. No m'agrada gens. Bé, no, va, doncs parlarem del Simpson, <ríe> El Simpson. Bé, bueno, sí. El Simpsons s'accepten. S'accepten. Quants anys fa que fan en Simpson? Molts. Tota la nostra vida. <ríe> no? És que jo en els recordo de sempre. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, capitán, estamos listos. Uuuh. Viven una piña debajo del mar. Va. Ai, ja estic feliç sí. bueno. Ja ho sabeu és Tot que... sigui per la Cristina Tot... I la seva felicitat <ríe> No, és perquè així recordem Entre tots una mica Va, va, una altra sèrie Ah, en Simpson, estem parlant de la família ah, Simpson això. Olga, explica una mica Potser hi ha algú encara a la Terra que no sap qui són els Simpson Ostres, però és una família molt entretinguda Malticuda. Quan són? Un, dos, tres, uns cinc El pare El, uh, el Homer el Homer, el Homer, el Homer, La seva dona La dona del Homer ah, Això Que no me'n recordo com es diu ah. Magui, no No, home, no, que aquesta és la petita Qui? Cristina. Qui? Com sí. es diu la dona del Homer Simpson? Marge Qui més? El nen Eh? que es diu Bart. Bart, Bart, Bart la nena que és l'Elisa sí, sí, la... bueno, és... a mi m'encanta l'Elisa a tu també t'encanta sí. toca el saxo i... m'agrada molt el saxo I I toco és... el piano però... és una nena superintel·ligent sí, sí. toques el piano? Sí, toco doncs fes-me classes ja podríem ja fer aquí un orquestra al final entre... sí, no. tu toques el piano sí. home Olga Si sí que tu tenies amagat això <laughs> bueno, mare, ara em bueno. de fer classes Olga Aviam. No li explico les coses a la Cristina. No m'explica. Aquesta nena no m'explica. Què més? I la petita. La petita. La Magui. La Magui. És espectacular, la Magui. Sí. Sí, sí. No, no, aquesta família ens ha marcat. Una família groga ha marcat la nostra sí. evolució. Sí, sí. I dels meus estimats barrufets. Ah, El seu vist -ho? i petit els barrufets, o no? Sí, sí. Els va, els, els va viure una temporada. Jo em llevo, ho he de confessar, cada dia per veure els barrufets. Mentre esmorzo necessito veure a les set els barrofets. Si no, no... No rotllo. Bueno, mira. Tothom. Tu, Martí, beus amb barrofets? No, no m'arriba a aquella hora. A aquella hora estic encara mitja adormit. Ja eh, situacions. Hi, hi, hi ha cops que arribo encara tard a l'institut, ja... Yeah. Només falta sentar-te a veure els barrofets. Va, doncs va, quines altres sèries... Quines sèries s'han fet? O quines sèries mireu? I El príncipe mm. de Bel-Air? No, no. l'heu vist mai? No, en Martí tampoc, tampoc. No. Va, quina Passant altra sèrie Va, Farem veure que no hem sentit mm, No sé, ara em direu que us agraden els gavilanes No, no ho, miro, sol ho mira. Ah, no, no, ja ho sé Us agrada una sèrie que fan um, Ara em sortirà el nom D'unes nenes que unes canten i l'altra porta ferros i ulleres no em surt i totes canten unes són guais no, i boniques no, ja, i altres, no. no ja està ja no. sabem no quin és el nom. millor que no et surti perquè per entena no es pot dir aquest nom ah pensava que aquesta t'agradava no bueno va A passarem no m'agusta no m'agusta no sí que parla així és veritat és que hi ha sèries que no són catalanes i, i no són ni castellanes tampoc no. perquè són de... què dijiste? Sí. Sí, mi vida què dijiste? Vale, podem parlar en català Podem parlar en català. El, el català correcte, passa'l. Va, va, què més? Què més? Quines més sèries tenim? Mm, no ho sé El 33 em fan una d'uns joves que és bastant curiosa hmm? que viuen moltes, són com dues famílies diferents que viuen junts en una casa i tenen molts fills, però uns són d'una i els altres són de i sempre els Majoria absoluta? Coses. Ah, no, aquesta era una... Oh, que bona! Sí, majoria, majoria, absoluta. Majoria, absoluta. Oh, majoria absoluta! Feia molt riure! Molt riure, molt riure, molt riure, molt riure. Tenia uns personatges molt... Molt ben... Molt ben trobats. Molt ben trobats, sí. eh? Molt ben trobats. Tots, Tot És que no se n'escapava cap tots els fills tenien els bessons una mica passats. Sí, eh sí, mica... i ara a més a més va haver una temporada que els tornaven a fer majori... els capítols de majoria absoluta sí. i a l'estiu més a més enganxats a la tele sí, sí, sí, la meva mare oh, deia fes-ho fer els deures de... sí, <laughs> que era me'n recordo era bona què més? va una altra sèrie um, què més hem vist? bueno i per passar que fa més de 4 hores que durem i ara poden ser el millor del món. Lluiten, lluiten entre ells i no se sap qui serà el guanyador. Salten, corren, es parallen i no paran de donar-se com. I l'estradi crida amb la ganita qui serà dels dos al gran sopar. I ja ho veieu, entre aquesta cançoneta que ens recorda les lluites que hi havia a Bola Drac, em que tenim trucada. Sí. Hola! Hola! A veure, expliqueu-me, aquí hi ha dos estudiants, i tu, que ets una mica més joveneta del que un voldria pensar, per això ja ets una mica més grandeta que les dos estudiants, veieu alguna cosa més que no sigui televisió? No. Perquè, escolta, veieu tots els programes? Oh, estem fent un repàs, però encara no hem arribat els que veiem ara. Ah, carai. Hem repassat tots els que recordem. Per això, a veure, com pot ser aquests estudiants que tinguin temps de veure tants programes? Home, perquè hi ha moltes temporades. Ah, bueno, bueno. No, i l'internet et permet veure coses a altres hores Joan Tomàs, segur que veus alguna sèrie a part d'anar a teatre, que jo sé que t'agrada anar a teatre Jo amb el que arribo a treballar, ara no tinc temps de veure res Ara? Treballant molt? Sí, no paro ara Aviam, aviam, explica'ns Escolta'm Joan Tomàs, va, a part de teatre què t'agrada veure tu? O què t'agrada sentir? O quins mitjans em fa servir? No, havia bastant al cinema. Sí? per això ara ni cines ni teatres El teatre, teatre sí, teatre, teatre sí que jo t'hi he vist assegut no, a teatre eh? a Barcelona i, i també amb la canalla els, els vaig fer anar una mica l'òpera Mm -hmm. ah, molt cert. bé, molt bé uh, per això ara ja tot se m'ha acabat ara ja només tinc netes i la feina de les netes i res més però algun programa deus posar en alguna hora i de la tele casa teu deus estar ah, encesa eh, eh, sempre estip, hi ha TV3 uh, i, i, i quan la miro és una mica al vespre una hora una hora i mitja uh -huh. i me'n vaig a dormir que com en llevo molt d'hora perquè tinc d'anar a complir Eh, Bé, bueno, clar, hem lligut d'hora, però això perquè em dóna la gana. Perquè em dóna la gana, diu. Escolta'm, Joan Tomàs, i al vespre hi ha alguna sèrie que faig nova TV3? Que t'hagi agradat o que hagis vist algun fragment, una estoneta o així? Bueno, algun programes? De veure, en veig molts, per això en recordar-me eh, el meu cap està una mica confond. Va, Olga, ajuda'l una mica. Quins programes fan a TV3? Aviam si Joan Tomàs en coneix algun. Home, els conec tots. Ja et dic que, que sempre en ben sopat em quedo una mica, una hora, una hora i mitja. Bueno, el divendres a veure la pel·lícula potser també dues hores em quedo. Per això eh, no, no segueixo, diguéssim, amb... amb, amb bueno, ara potser eh, la, la sèrie aquesta que fan infidels Ah, no? sí, sí sí. I aquesta, perquè, esclar, està, a, a, a, a, fa animar una mica I, esclar, va bé mm. Va bé, entreté una estona Sí, i aquesta que fan a la tarda, la Riera No, no, no veig no, no, no, ja. A la tarda ah. té feina, té feina. <ríe> Està ocupat A la tarda tinc de fer d'avi Ha de fer d'avi, clar, en Joan Tomàs al vespre, quan es relaxa, doncs pos la tele Em ven sopat i va caixuta I va caixuta, molt bé sí. Però escolta'm, Joan Tomàs, que jo sé que estàs enganxat a un altre mitjà important el de la sardana. ah, les sardanes, però i la ràdio ah, què seria Ràdio Sallent sense en Joan Tomàs? Ah, això, sense, les estàs, sense les seves trucades i el seu, els, és fidel a tots els programes vaja Sí no, eh, eh, ja fa molts anys que vaig escoltant Ràdio Sallent l'única que em sap molt greu és que ho, ho deixés el Josep Grífol perquè sí. jo ell començava a escoltar una mica però no? uh -huh. Com la vida segueix, doncs he anat seguint, també. Molt bé. Què toca fer? Ah, anar caminant, endavant. Sí, també vaig a caminar una mica, també. Avui he anat a caminar i els núvols m'han fumut. Ah, no, si no hi havia núvols, doncs no Avui no hi havia núvols, que hi havia un sol esplèndid. Això m'ha fumut tota l'esquena en l'aire. Me caso amb l'olla. Sí, no, això, és que no us grans, eh, ja us ho dic jo. Oh, però és que l'alternativa no és gaire bona, eh. Tot el seu temps. No, aguanteu-vos amb aquesta edat i prou. No, no, aneu vivint, eh? Això sí, eh? No vull dir pas que d'allonses que aneu vivint per això amb aquesta edat. Ah, bueno, molt bé. Quan trobem aquest elixir ja ho provarem, eh? Sí, ja eh? direm la nostra opinió. <laughs> molt bé, Joan Tomàs. Bé. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu adéu. adéu. adéu. Abans que heu dit la Riera, ahir per Polònia també, un, altres, un altre Una altra programa... Sèrie. Ahir era Polònia programa? o era Cracòvia? Polònia. Polònia. El dilluns Cracòvia. Dijous Polònia. Molt bé, doncs això, doncs ja ho sabeu, di dilluns dir... Polònia i, dimar, i dijous Cracòvia. No, al revés, llunç, Cristina. Polònia i, dimar, i dijous Cracòvia. hi ha la imitació del Sardà que fa la seva gran frase, "Perdoneu, però algú ho havia de dir." Ho havia de dir. I va dir, "Hi ha més cuiners a la riera que clients. Perdoneu, <ríe> però algú ho havia de dir." Sí. De, de fet és cert. <ríe> sí, hi ha més cuines, eh? Últimamente, van. Home, perquè viam, sà de cuinar tu. Sí cuiden de debò? Ai, no m'hi he fixat. Cuinen de debò, però el menjar no els, fan, no, els fa ell, no els fan ells. I com ho saps, tu? Home, l'Olga ho sap tot. Si voleu saber alguna cosa, demaneu-li l'Olga. <ríe> ara... Martín, sembla que hauríem de fer un, una, un, un, un apartat, una secció del nostre programa que fos el consultori de l'Olga. No ngatí no la solució. Amb les seves idees. Amb les seves ah, idees això. és boníssima. I amb ja. la seva imaginació. Que tenim? Uh, primer dir-vos que que ens sasien segueix parlant el Pitu. Què diuen Pitu? Que, per, que la seva filla ja és al del ja Super 3 i és la sòcia. Uix, quin número. A uh, 1.059.302. Olé. Marve. I la millor sèrie TV3 per descomptat ha estat Els Joves et joves, sí, sí, en Pitu i jo som de la mateixa promoció sí, joves i després, Cristina, això és per tu d'aquí a l'altra banda del món n'és un viuen contents els propens la Cristina ai jo també és que tothom té una influència que macos tothom té una infància encara dec ser mm, petita bueno això no esperes que la gent ja sap l'edat que tinc i m'encanten els barrofets bueno. a, a mi també m'agrada el Pocoyo i mira oh. quina edat que tinc el Pocoyo és estupendo també sí, sí. és molt intel·ligent eh el Pocoyo no, no, són uns dibuixos que jo els recomano, ara, fa... ara em poso seriosa. No siguem el bo pes us plau. mireu el Pocoyo. El Pocoyo és uns dibuixos excel·lents, són uns dibuixos excel·lents. Un moment que estic pensant. Sí sí, sí, sí, sí, el Simpson. Sí, jo no, el que m'agrada molt d'aquesta cançó, entre cometes diguem és el final, quan es veuen en el sofà en el sofà, sí, que se senten tots. Se tots però sempre d'una manera diferent i jo crec que això és bastant original original. Sí, són molt sí. creatius, la veritat és que van tenir una bona idea els productors del Simpsons um, Què més, va? I la cançó d'entrada té molta molt empenta Sí, té sí. una energia, és bona és bona Um, I uns altres dibuixos d'un gat còsmic. En Tom Jerry. <ríe> bueno, no m'ho preferia a aquests, no. però també és en Tom i Jerry, també és però... important. Sí. Llàstima. En Tom Jerry encara els fan, eh? Sí. Passen seqüències. Ara confessaré una cosa. al meu germà li encanta en Tom Jerry. Sí, la meva mare també. Veus? És que la meva mare i el... Germà... Ai, la, la, mare... Eh, la, mare. la mare de sí. la meu germà tenen un punt en comú. Sí. A poc. Ei! Olga! Oh! oh. Qui t'ha tocat ara? Oh, mira, ara m'ha tocat la canso mi. <ríe> <ríe> És que sentíem en Poco, jo i encara no sabem en Martí. Sí. En Martí no li n'hem posat cap. Martí, tu quins dibuixos t'agradaven? Està processant. Olga, i a part de dibuixos, quins, quines sèries, a quins programes hem mirat? Vosaltres us recordeu del club? Sí, amb l'Albert Amb l'Albert Tom. Oh, gran programa. Era bo, eh? Sí. Molt, molt bo. Molt bo. Sí, sí. A mi m'agradava molt. Ara l'han canviat pel divendres. El divendres. El divendres ah. a mi em costa una mica, però... Està bé, però no és el club. No és el club. No, no, sí, sí. El te club ve. tenia un punt... Bueno, és que era original, hi havia moltes seccions... Es feia una mica agradable per tothom. Eh que sí? Sí. sí. Era bo el club. I, a a més el... a més, el... Bueno, l'Aberto més... És bo. És bo. Oh, I aquí veu el Doraemon, que ens sí. ha dit un altre, un altre dibuixos animats de TV3. Jo també m'afegeixo molt al Doraemon. Sí, el Doraemon és... Doraemon. Encara ho fan, encara me'l miro cada dissabte. El gato el no sé. Se m'ha colat, perdó. Bé, bueno, si voleu la cantem en català, va, Olga. La cantem? Mar de bé. Va, va, com era? A veure. No pot fer recursos, anem molt de la butxaca. Ara, va, va, va. Mol, eh. Pampito, no? aquesta Va, li dediquem a això. Pitu, el teu va cançó. Ja ens ditem sort i la cantem, eh, tots. Ndara més més realitat, més i realitat, Argentina un món. Andarai món que sustant vols a la picacha mágica, truvarai ben fartos. On liar com ben una Això així. A que em bolo? <risa> <risa> sí, veix això. Ai, Sí, sí. Vull que ningú hagi tancat el ràpid <ríe> Prou, prou, prou de cantar Va, va, i uns altres dibuixos Aquests potser vosaltres no els heu vist perquè éreu molt joves Però, i l'Arare? Oh, l'Arare L'Arare? Sí, sí, sí que l'havíem vist sí. Era boníssim, l'Arare A mi em truquen, sona l'Arare Ah, sí? sí? Com era l'Arare? L'Arare i el, el seu pare? El que l'havia creada, com es diu? Ara em recordo El Doctor Slum, el Doctor. El Doctor Slum. Era boníssim Sí, sí, era un dibuix Sí, perquè aviam, ara ara fora conyes, ara parlem seriosament, aquests dibuixos transmetien alguna cosa, o no? Sí. Perquè l'Arare era bona. Sí. Sempre era, era bona. Era un robot, però... Sempre feia el bé. Sí. I es sí, preocupa, sí. i i els petits, aquells que volaven, com es deien? Agatxant? No. Serien els agatxant, no. aquells que volaven, sempre ajudaven. I l'Arare, per molt que els altres fessin malament, ella, encara que fes les coses malament, sempre... Ajudava. Era bona. sí. sí. Ajudava. Què més, què més? Mm, quins altres dibuixos? És que només parlem de dibuixos. Sí. Com més? O si hi ha molts sí. altres programes. Avui... No, no, bueno, va. Deixem de passat i parlem del present. Un moment, va. un moment, un moment. Jo vaig processant a mica en mica. Quins estàs buscant ara? Ara Oliver Benji. Oh, les magos del balon. Que ens l'ha dit el Pitu. També li dediquem. Encara no sé com no me n'he pogut en recordar amb el que m'agrada. A mi al futbol. futbol, mare de Déu. Oh -oh. allà van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener el estadio vibra con la emoción anem passant perquè n'hi ha molts però l'origen i vengi un moment un moment, un moment, que mereix un moment quantes hores podia arribar a durar un partit? Moltes. quants capítols? o oh, quants quilòmetres? corria pot haver-hi en un camp de futbol oh. reflexionem-hi no eh, perquè corria, corria, corria, corria. I, I, mai, i, mai. i mai arribava a la porteria però si al final qui havia de marcar? era l'Oliver Benji Home, Oliver era el Benji un, dels, un era el porter i l'altre marcava no me'n recordo ara ja com anava bueno. però va, va, sí, sí que els hi teníem allà Oliver Benji les magues del ballon ostres, bueno i també hi havia la veja Maia ara, ara de més... l'anar a posar que també ens l'ha dit el Pito que està sí. super actiu dins de sí. les La sèries, les sèries. Que... moltes gràcies perquè així també... Ens això. avui ens està fent de col·laborador, Molt és, és l'enviat especial això, home Pito, veus, és que encara que estim en pijama en Pitu és un tio productiu Uuuh. ostres crec sí, que mòbil <laughs> Gòs Blum. Ja està aquí, ja arriba per al·ler. Din, ti, di, din, tin, tin, tin, tin, tiqui, tiqui, tinten, ten, ten, tiqui, tiqui, tinguin, tinguin, atxant el calder. Poder jugar al sol, això és un amor. I sentir el porc grunya fort, això ja no, quina horror. també tenim uns altres. Tenim un altre que també ens ha dit el título, la Veja Maia. Oh, la Veja Maia. Y fue famosa en el La Veja Maia. Diu, al tot i que la meva generació és de la Heidi, Barrio Sésamo, oh! Matzinguer... Matzinguer uh, Marco... Marco... Jackie Nuka... La ma Jackie Nuka... L'Ave la, la, la, la meva generació està traumatitzada. Diu, Oliver era el davanter i Benji el porter. Sí. I diu, avui us puc escoltar tranquil·lament. Oh, oh que bé! Que maco! Ens jo agrada! He fet una mica de tria d'aquestes cançons i per acabar li poso aquesta per ell. Jo no me la posaria perquè... Li tinc un odi, no sé per què, però mai l'he... Un a Heidi, no sé per què. Oh, no, que és molt maca. Jo mai he pogut. Bueno, jo la Heidi tampoc que... A mi sí. sí. A mi la Heidi, el Pedro i la Clara, doncs, van marcar-me. Què us haig de dir? Que jo tinc una edat ja, també. Va, va, pampito. <laughs> a veure si, si vol... Ara. Ah, no. Dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú Martí, ja no ho pot evitar. Ja està ballant aquí amb la cançó de la Gidi. Va, va, va. Hem parlat de dibuixos, però ara anem a parlar de sèries. Ah, que tenim més? No, tenim el Pitu, que està, està què activament... Què diu, què diu? Què ens diu, va? El divendres que ve volem aquí. Va, I tant. Que no es posi el pijama encara. <laughs> uh, ens diu... Ah, per cert, Super3, més carrers kubli faxi matic petri super catri paxi matic matic petri Mira que, que estava ben enganxat, eh? Home. I sempre em preguntava com s'ho feien per fer aquells quadrats de la, de la tele. Pensava, i com s'ho fan com per fer fes? això? I pensava, quins decorats més raros de petit. <ríe> Ara els nens no tenen els, els nostres personatges, tenen la família del Super 3. Sí. En Fluski... En Fluski es diu? En Fluski. En Fluski... Un una nena molt lleig aquella eh. Oh, no. Vabé, sí, a mi m'agrada més els d'abans, a mi també. Però, però mira, tenim la família dels sí, I, I tenen també aquell, aquell ninotet que fa pels nens petits, com es diu? Ens sortirà un, un ninotet que és pels nens petitons. Amb com passen els dibuixos pels nens. Mic Ah, amic, amic. Ja ho sé, Petri Dí, cluífaxi va primer nomàtic, plasinè, no, tipus fitopipiu. Sí! Ha, ha, ha! He sortit d'un mur que faig odor de votar! Ha, el Pitu. Diu, Clara, tranquil·la, aquí ja vendrà EPSA. De Heidi. Mm. I ens felicita pel nostre programa d'avui, perquè cal dir que ja portem 42 minuts i encara no hem... Només hem un tema musical. Ja portem, ja portem 42 minuts... Posant els clàssics dels programes infantils. Que ens han marcat. Que ens han marcat. Sí, sí. I és que avui hem agafat una nova tendència. Estem, doncs, abocant el records, com deia l'Olga, els records de... que ens han marcat. Sí. Molt macos tots. Molt macos tots, Ens han marcat. Hem passat. Formen part de la nostra història. No, no, no. Igual que hem recordat dibuixos, va, de programes alguns o altres, haureu, recordareu més. O presentadors o... A mi m'ha quedat el club. A mi club m'ha quedat... El club va marcar. I m'ha quedat. I me'n recordo com vaig anar a fer de públic. Que Vas anar allò... a fer de públic el club? Vam fer una autòcar cellent. Oh, oh, oh, Martí. I va ser... Jo vaig disfrutar com un nen. A més a més, era el primer cop que anàvem a un plató i veus, ah, mira això. I a mi que m'agraden aquestes coses, encara disfrutava més. I la... va ser una experiència molt maca. I amb la Mireia Gillibert que va, el van fer sortir del de, McLari. Sí. Li va fer un truc de màgia i anar amb tota la colla de Sallent fent pinya. Fent pinya. Intentant també promocionar les enramades perquè va ser el dia de les enramades fa dos anys. Va ser una gran experiència per tots. Tots vam riure i vam disfrutar molt. Sí, sí, és que cada programa de públic en és divertit, eh? Sí. Quin més? Va, quin altre programa? I un programa que feia l'Andreu Buenafuente en el, fa anys, a les nits. Era divertit, eh? També, Sí, sí, un gran, un altre programa Teníem molts col·laboradors, no me'n recordo com es deia Perdoneu-me, però és, és indiscutible Jo he eh, aquesta pels 30 anys, eh? Sí? Diguem si la podem posar en algun lloc. Ja això ja anirà a la llista. Anirà a la llista. I ens diu el Pitu, i encara no ha explicat el conte. No! Oh! El Pitu, eh, i no ha explicat ja, el conte. I diu, ai, I diu, un gran programa cultural. O vostè jutge del Puyal? <laughs> I el de... Quin programa hi havia? Um, que era un concurs que feien a les tardes... Ara surt el nom. Pistes, Cristina Pistes. La Maripau Pau Oguet feia un programa. Ara em surt. És de fer-ho més temps, aquest. Ara em sortirà el programa. Bé, tant se va. És directe, això, companys. Feu molta atenció els veixis. Pareu l'orella més grans. els més grans. Sí, sí, sí, sí, sí. T'intenta ajudar el Pitu. Diu que la Maripau n ha fet molts. La Maripau va fer un programa que no és la Tardes a Maripau. Últimament va fer el Tevist. El Tevist? Encara el fan, el Tevist, no? Sí. Sí, sí. Mm, sí. Sabeu quina presentadora mi de TV3 m'agrada molt i ara escriu el Lara? La Viviana Baller. Una gran presentadora. És boníssima, eh? Una gran presentadora. Coneixeu el programa Ànima? Ànima. És bo, mm. eh? Molt bo. Molt. Sí. sí. I d'elles em van sortir tres o quatre que totes s'han posicionat, una altra se'n va a Fórmula 1... Ah, sí, no la noia, la, a mi tampoc em surt, ja sé qui és, la, és la noia del Fórmula 1. Després, n'hi ha hagut, sembla que eren 3 o 4, que era la colla que van començar fent el T'He Vist, sí. i va ser una bona, una bona... ah, no em surt... uns bons periodistes que van sortir d'allà. Sí, allà. una bona cantera es va crear, una eh? Una bona cantera. Mm. Sí, sí, és que a Catalunya s'han produït programes boníssims, eh? Jo recordo també, hi ha programes doncs, que són més seriosos, l'Entrelínies, el Tres Pits i Recicó, hi ha programes doncs, hi ha que... Hi també 30 el 30 Minuts. El 30 Minuts és que boníssim. Que els van segrestar... Ai, bueno, els van detenir, perdó. Últimament, amb, em sembla que va ser i ja els, ja els van deixar anar per al programa que hi ha a Egipte. De, ah, sí? Els van, van dir-ho per TV3. És una llàstima que passi això i després dir també un altre, ara ah, no em el nom, que era de Cites ara ah, no me'n recordo un que programa fien, també, que era de Cites que fien... i ara hi ha un Bocamoll el Bocamoll també ha el, el Bocamoll. Gran Dictat el Gran el Dictat, dictat també és boníssim veure, també públic, sí. uns quants també van venir, la gent també va venir el Gran Dictat, que també fa riure molt i el presentador del Gran Dictat és bo, eh, també sí. té aquest to així, que fa, bueno, clac, clac, clac les seves ulleres, ulleres sí. normes el porquet amb les ulleres també <laughs> No, no, també estava bé el Gran dictat. El... Ostres, és que hem tingut programes boníssims. I un d'aquells que dibuixaven, ara me rec... no me'n recordo, que era un com un piccionari que feien, potser vosaltres no recordeu aquest. I quan jo era petita hi havia el Fili Prim. Em sona el nom. Fili Prim era, era un programa espectacular, a Fili Prim. Sempre sortia en una propaganda del Cacaulat. A mi m'encantava el programa de Fili Prim. Quin més programes teníem... Uh, o oh, tenim, va, quins, quins programes el, fan ara? el Pito comenta sobre el Té Vist diu que per mi la pitjor del Té Vist ha estat Maripau i diu, el filiprim del, fili del senyor Bax i l'encarregat, que era de Sallent l'encarregat o oh, és de Sallent, vaja oi que sí? És un... sí, sí, fa l'efecte que l'encarregat era de Sallent era boníssim aquell programa Sí, l'Olga Deutonigana Ah, és que a TV3 sempre hi ha hagut programes sempre de cuina Sí, abans de la Riera sempre fa. Abans de la Riera fan sí, el cuinar fa Està ben enganxat sí. a la Riera l'Olga ja. sí. Ah, home, i encara no hem parlat jo de la sí. Riera, Olga Un dia que veig la Riera, ara ja en puc parlar Molt bé Sí, m'agrada Va, a la Riera i aquesta sèrie que està arribant I'll let you down Quina és sèrie que està arribant ara, TV3? Ah, ah. Les... i no estic parlant sí, de El Barco. No estic parlant de El Barco, no. Ah. Va, uh, quina sèrie eh, fan ara? les pul pulseres vermelles. Això, les pulseres vermelles. Es veu que les polseres vermelles. vermelles ha tingut un share, això de grans espectadors, espectacular. Sí, sí. Què és un amic? Què és un amic? El Pitu ens comenta que l'encarregat és de Sallent i és el senyor Sorribas. Ah, ho veieu? <ríe> Gen és que... Sort que tinc en Pitu avui, que em reforcen. Ah, això. Home, què faríem avui sense en Pitu? I aquí hi ha polseres vermelles. Vinga. Hi ha una mena de gent que planta cara a la vida. Que sap de debò què és un amic. Que s'ha tantes tantes vegades com cau que et fa venir ganes de ser un d'ells Sentiràs la veu dins Déu que alguna terra et Són els polseres vermelles. i tan intensament vius Una gran sèrie és, Jo crec que és l'única l'única paraula l'únic adjectiu o l'única frase que se li pot dir amb aquesta sèrie, una gran sèrie una, Jo crec que passarà, passarà a la història de TV3 Jo crec que els guionistes tenen molta, molta imaginació els de TV3 els hem felicitar perquè realment són molt bons. És molt bon, i a més a més és una producció de Filmax, no? Si no tinc sí, mal entès. Una, pro, una producció de Filmax. O sigui que han, han, han fet una aposta bona. Sí, sí. I està sortint bé, perquè quants, quantes emissions, quants emissions, quants capítols han fet? N'han fet dos, dos, i ja tenen el Un share, share espectacular. espectacular, espectacular estan, Ho vaig llegir i a, més a la a més, sí, sí. Ah, no me'n recordo quantes, això ja us diré d'aquí poc, que a més a més a part de per veureu pa La gent va baixar d'internet ràpid. mira internet i sé, no sé ara el número no el sé, però es van quedar al·lucinats quan van veure quan van entrar i van veure les persones que havien vist. Que l'havien descarregat. Jo també ho, que vaig que van veure el capítol a través d'internet. Ho vaig llegir a la premsa i unes dades espectaculars. Sí, sí. Jo sí, sé. Sí. Sí, sí. És una la veritat és que és una, una sèrie que don ganes de viure, de seguir endavant, de d et don una, una felicitació uh -huh. impressionant i a més a més el que té és que el guionista ha passat per la situació i és clar, es nota es nota amb el guió es nota amb les amb les emocions amb les emocions i les mirades dels actors també sí que hi ha uns actors bons sí doncs ja ho sabeu gent hem de veure polseres i quan hem de veure això a polseres vermelles? el dilluns, dilluns el dilluns al vespre? sí a quina hora? a quina hora? No. A 2 de 10. Sembla, després de Cracòvia. Des, no? Sí, després, després de Cracòvia. De cracòvia. Eh? O sigui que ja ho sabeu, després de les notícies que cracòvia, cracòvia i, i Polseres, i polseres vermelles. vermelles. Què us sembla si posem un tema musical? Preparem el nostre conte? Sí o no? Ens diu el Pitu que, és, que Polseres Vermelles és una adaptació de, de la pel·lícula Quarta Planta mm. i n'és el mateix director. A més a més, és que van sortint apunts així mica en mica, que Polseres Vermelles està inspirada en un llibre un llibre que ara el nom no, no el tenim no el tenim aquí el direm més endavant i que el curiós d'aquesta sèrie és que el van gravar el noi nois adolescents sí. i que van passar tres van passar tot aquest estiu gravant amb una casa van no vivint en una casa de colònies mm. per tant l'amistat ja la, la van començar a fer des del primer dia que tot el que esta reprodunt ells filmant ja ho estaven vivint ells a la casa de colònies i que i que alhora també es va gravar amb una mútua mig, per la gent... Petites curiositats, es va gravar amb una, mutui, amb una mútua abandonada al mig de la muntanya. Mm -hmm. Perquè la veritat és que sembla un hospital un hospital normal i corrent. Mm -hmm. Que els escenaris estan ben treballats, vaja. Sí. Molt bé, molt bé. Va, Martí, els hi posem un tema? Doncs posem un tema, tema d'Io Technology. Sí? Milo. Mira, doncs, nosaltres preparem el compte, mentrestant. Sí. girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, And money, money, she making, look at the way she's shaking, like you want to touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.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 Let's get together maybe We can start a new phase The smoke's got the glove all hazy Spotlights don't you know you're justice baby Why don't you come over here You got me saying Hey yo just how it'd be on me backstroke and sweat soaking on into my set sheets but you ready to ride I'm ready to roll I'll be in this bitch till the club close what should I do no force now that that shit you begin to love a different style different mood damn I like the way you move girl you got me thinking about all the things I do to Let's get it popping shorty we can switch positions from the couch to the counters of my kitchen maybe it's a new way you like a new craze let's get together maybe we can start a new phase the smoke's smoke her she won't sit mm. she won't sit mm. she won't sit I've gotta give it to her fet un programa una mica diferent. Va, avui us explico un conte, l'aneguet lleig, un conte que, com que hem anat al record del passat, on segur que tots els coneixeu, i diu així, Com cada estiu, a la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous, i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc a poc, i tots es van reunir al voltant del niu, per veure'ls per primer cop. Un a un, Varen anar sortint, fins a sis preciosos aneguets, cadascun d'ells, acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i les seves amigues, tan contentes estaven que van trigar una mica a donar-se'n que un nou, el més gran de tots 7, encara no havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou que rumia intacta, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgibar, malgirbat que els altres sis. La senyora Ànega en aquell moment es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre tenia els altres sis. L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà a ell no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i mal girbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment, dient-li lleig i maldestre. La Neguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics de veritat que el volguessin a apesar del seu aspecte de desastrós. I un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va recollir, i la neguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només el volia, que el pobre neguet li servís de primer plat i s'anarà del lloc corrent. Va arribar a l'hivern i la neguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu, i havia de fugir de caçadors que el pretenien que preenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i la neguet va passar per un estrany, per un estany on va trobar les aus més belles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat, perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els signes, doncs eren signes les aus que la neguet va veure a l'estrany, li van respondre. Doncs clar que sí, ets un dels nostres! I la neguet va respondre. No us esborleu de mi, ja sé que sóc llegi mal gerbat, però us de riure de mi per això? Mira el teu reflex a l'estany, li van dir ells, i veuràs que no et mentim. La neguet es va introduir en a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un signe preciós. Aquella neguet lleig i mal girbat era ara el signe més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com la neguet lleig es va bonir als seus i fou feliç per sempre més. Conta comptat, compte acabat rei que és i estàvem comentant aquest conte el planaguet lleig que resultava que no ho era però bueno ara ens, si voleu ens podeu trucar ja que la nostra convidada Cristina ha tingut que marxar un imprevist però bueno ens podeu trucar al 93 837 1753 dieu les vostres opinions o si no com ja sabeu ens podeu escoltar i ens podeu fer ràbia Facebook com molt bé fet el Cito tota l'estona i res més, donar-li les gràcies. I tant. Per això li dediquem aquest, aquest, aquest conte... Tema. I aquest tema. Ai, perdó, <ríe> aquest conte, perdó. L'indiquem el conte a la seva filla, i amb ell, i a tot I a tota que... la seva família. Ah, això mateix. Aquest conte de la d'aquest Doncs un conte bastant curiós i que segurament que tothom ha sentit alguna vegada o altra. En doncs aquest neret resulta que no era un neret, era un signe. oi Martí. Sí era un signe i per això <ríe> era un signe i per això els, els ànecs ho sí? el veien diferent, o veien diferent. I resulta que era un signe, no era sí. un ànec. Ben ma o que era. Ben ma o que era quan es va mirar, que es mm. va mirar al riu. El riu sí sí, que tos deia mira, toma, ja hauràs que no ets tan lleig. I no era és... tan lleets? No? no no no. Tot el contrari. Tot el contrari, era un signe fabulós, un signe maco, un gran signe. Ah, això, amb ganes de disfrutar amb els seus companys. I aquest conte què ens aporta? Què ens mm. pot aportar aquest conte? Emocions, ens pot aportar emocions. Ens pot aportar emocions també. Uh, I aprenem que no tots ens, vei... que no tots ens veuen igual. Ah, això mateix, perquè els negrets el veien d'una manera i els signes. I això és una cosa que passa contínuament a la vida. Sí, sí, sí. I... Ho podem deixar aquí? Deixem aquí, deixem aquí el sí, programa que... d'avui. Sí, la Cristina no ens... Ens ha, ha deixat... Ens ha deixat i no sabem què dir. Som principiants. Fem, Fem el que podem. Jo estic més acostumat al control. Fem el que podem. Això. Dir-vos a, dir a tots els oients que farem... Perdó, no és, no és que estiguem acostumats sense el Christmas, que... Avui, est avui jo, que hauria d'estar al control, estic al locutori. <ríe> bueno, concurs que passa. No passes. hi ha ningú control. No. Hem obert micros i... <ríe> <ríe> D'aquí una estona ja... <ríe> D'aquí una estona ja sonarà <ríe> alguna ah, cosa. això. <ríe> I que, esclar, estem acostumats que quan no sabem què dir pugem volum... Sí. I avui estàvem esperant des d'allò, bueno, hi ha que si hi hagi algú que pugi volum. Que hi hagi algú, pera, sisplau, que et pugui ajudar que pugi el volum, però no hi ha ningú. Recordar tots els oients que aquest any fem 30 anys. Sí, sí, sí. I que el celebrarem com mai, com mai. Perquè 30 anys no es fan cada dia. 30 anys no es fan cada dia..guna no. Alguna sortida preparada que puguem dir revelat, sabm qu que podem. Alguna alguna a veure Ah sí. El carnaval, pot ser que sortim al carrer. Sí, traiem ja aquesta, traiem aquesta cosa que teníem a la panxa de no dir-ho sí, i ho Sí, i ja ho diem, que per Carnaval segurament que Ràdio sortirà a fer fresca. Sortirà a Gresca, perquè Carnaval és gresc que ja costa és el, a principis de març, si no hi és 3, 4... Sí, que tothom, tothom ho espera, també ja deu estar fent la seva disfressa... Ja es comencen, ja quan vas passejant per seient els dissabtes a la tarda i a veure els, els gratges oberts Ah, sí, que tothom fa la seva carrossa gran I Que tothom ja prepara la carrossa Ah, sí Sí, sí I res més, dir-vos que fem 30 anys, que ho celebrarem com mai Sí, que escolteu Radio Ceren I que potser trobareu un canvi d'aquí a poc en programa entre nosaltres També, això també, és de us deixarem una mica l'incontent Potser us fitxarem Sí, sí algú... Mm ja us aneu preparant. El que ho fitxarem. El fitxarem. I que, com sempre, l'entre nosaltres estarà... Obert. I entre vosaltres. Ah, això. <laughs> som som, som directes. Sí, som, són coses que passen en el directe. Uh, actes. Penseu que hi ha molts actes aquest cap de setmana. Actes de l'ateneu que fan un de cerveses. Ah. Que ens diuen que ho diguem, doncs ja ho hem dit. Ja tenir. Hi han, fan el taller de cerveses a l'Ateneu Rocaus de Sallent i res més, ho per divendres que ve i tant, um, esperem que no hi hagi imprevistos com avui esperem que no, no hi hagi més, i ja ho sabeu la setmana que ve tornarem a estar aquí entre nosaltres per parlar mm, senzillament d'una altra cosa d'alguna cosa que algú es vegui reflectit o identificat i ja ho sabeu si voleu dir la vostra opinió, podeu trucar al 93 837 1653 o, senzillament, parlar pel Facebook. I dir-vos que si hi, alguna, si hi ha alguna persona que diu «Bé, no, jo m'agradaria que parléssiu d'un tema. Mira, m'agradaria que parléssiu del consumisme. O m'agradaria que recordéssiu els grans periodistes que hi van haver. Sí. O alguna, alguna cosa que us, que us a la panxa que diu «Mira... Podria, amb la, podria quedar bé, podria quedar bé nosaltres, sí, que es parlés. Pues, que ens ho diguin, que ens ho diguin via telèfon, via Facebook, via correu de la ràdio que és radio@sallen.cat, via web perquè tenim una web que fei uns, uns mesos que no es pronunciava aquí la ràdio. No, no, no que és radiosallent.salententitats.cat Torna-ho a dir, perquè m'has mirat amb la cara de no saber quina és la pàgina Ostres, web. Ostres, pues la veritat és que no, tampoc m'he quedat, torna a dir, Martí, perquè... radiosallent.salententitats.cat Radio on es publiquen... Què, què passa en cada programa? On es publiquen notícies de Salent i altres notícies. Aquí, un altre programa entre nosaltres, que hem disfrutat, ens ho hem passat bé i l'estona ha passat realment ràpid. I això és el que passa, quan un s'ho passa bé, quan un disfruta aquí a la ràdio, perquè amics, aquí a la ràdio es disfruta com mai. I aquí ens despedim del programa entre nosaltres, avui hem fet el nostre, el nostre cupo, diguem-ho així, ja. ens, hem, ens hem fet una meta i doncs, ja he, ja hem arribat en aquesta meta i res, dir-vos que passeu un bon, molt bon cap de setmana i fins a setmana que ve i res més, tornem divendres que ve amb un nou programa, amb nous continguts, si podem amb nous col·laboradors, amb els nostres col·laboradors de sempre, molta sort Cristina per si ens escoltant, que et vagi molt bé la setmana i res més, dir-te que et dediquem una cançó de gens blunt 1973. I aquí teniu la cançó James Bloom. semana. Enrere queden les tres i les preocupacions. I...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 Ràdio Sallent, la meva, la teva, la nostra. Ràdio 107.6 FM. Ooh, tonight. Ràdio Sallent, 107.6 FM.